Одинадцять. «Що ж», – подає Берто голос з кабіни, Виласка могла б пройти успішніше». Кішка опалює його вбивчим поглядом, але Берто ніколи не вирізнявся емпатією. «Троє людей щойно загинули». «Так», – каже він, – «я бачив. Якого біса там сталося? Збоку виглядало так, ніби охоронці направили вогнемети на Дугана». «Вони намагалися його врятувати», – пояснює Кішка. «Дивний, вони вибрали спосіб поратонку, зауважує Берто плануючи до купола і зависаючи над посадковим майданчиком. «Навіть бойова броня не здатна довго витримувати спрямований вогонь із вогнемета. Що вони тільки думали?» Як Радькома поглядую на кішку, вона стискає руки в кулаки. «Вони думали про те, що ногу Дугана від'їдає пара повзунів», – карбує вона. «І до твоєї відомості, Мудило, це були мої друзі. І ще прийми відома, якби ти попередив, що ми стоїмо якраз на гнізди цих довбаних тварин», Виласка пройшла б набагато успішніше. Тобі це не здається? Берта озирається з кабіни, поки ми приземляємось на майданчик. На мій подив вигляд у нього засоромлений. Вибач, каже він, я не хотів виявити наповагу. Так, так, махає рукою кішка. Проте виявив. Берта садить вантажний літак і рухається по порядку, заглушаючи двигуни і вимикаючи прилади. Коли гравітаційне поле розсіюється, я відчуваю, як мене сильніше втискає у відкидне сидіння. «Мені шкода, що так сталося», – каже Берто. «Якби я міг, я, звісно, попередив би вас. Не знаю, звідки з'явилися ці тварюки, але вони точно не рухалися під снігом. Мій радар нічого не засікав до того моменту, як я пролетав над вами востаннє, а це сталося за хвилину до нападу». «Тепер це не має значення», – каже кішка. Мені не видно її обличчя за блискучим щитком шолома, але в голосі відчувається неприязнь. «Як би там не було», – продовжує Берто, – «завдання виконане, правда?» Поки ми з кішкою відстібаємо ремені безпеки, він перелазить через сидіння і нависає над нами. Те, що залишилося від повзуна, лежить на підлозі біля кабіни. Берто торкається обрубок носком черевика. Дві ноги тварюки судорожно скорочуються, і Берто мало не падає з жахом відсохнувшись назад. ЧОРТ! Утримавши рівновагу, він знову робить крок вперед і, скривившись, сідає між нами навпочепки. Труп вібрує. Берто торкається панцира одним пальцем, але цього разу нічого не відбувається Сподіваюся, зрештою виявиться, що воно того варте. «Допоможіть мені прояснити ситуацію», – каже маршал. «Бо в мене в голові не вкладається, яким чином за останні дві години ми втратили трьох людей, навіть чотирьох, якщо вважати Галахера, і п'ятьох, якщо переховати торічелі. І жоден із них не був вами». Кішка нервово крутиться на стільці поруч зі мною. Маршал нахиляється вперед, поклавши лікті на стіл. Питання не в тому, чи збирається він мене вбити. Схоже, він просто обмірковує, як саме це зробити. «Маєте рацію, сер, кажу я. «Вибачте, що вижив. Наступного разу постараюся такого не допустити». Від моїх слів його підкидаю в кріслі. «Припініть, балаган, Барнс! Ви розхідник! Ви не повинні навіть замислюватись про виживання!» Командор повільно опускається назад, і я ж витираю з чола бризки його слини. «Тепер...» Каже він. Я хочу, щоб ви мені пояснили коротко і ясно, чому вирішили врятувати власну дупу замість надати допомогу дугану. Подумайте гарненько, Барнс, тому що якщо ваша відповідь буде непереконливою, я особисто засуну вас у люк для трупів яйцями вперед. Сер, подає голос кішка, мовчати, чене, з вами я розберуся, коли закінчу з ним. Тепер обоє дивляться на мене. Кішка з жалем і тривогою маршал як яструб на мишу полівку. Розумієте. Починаю я і замовкаю. Я збирався сказати щось на кшталт такого. Добре вам тут сидіти і роздавати поради, не думати про виживання, перебуваючи в тому ж тілі, в якому ви народилися. Коли мене то вбивають радіацією, то поїдають, то розчиняють у біомасі кожні півтора місяця. Але глянувши командору в обличчя, я різко усвідомлюю, що щодо люка для трупів він зовсім не жартував. Тому починаю заново. «Сер, ви відправили нас на вилазку з конкретним завданням – здобути повзуна». Враховуючи те, що сталося з Дорічелі та Галахаром, ми чудово розуміли, що експедиція небезпечна, проте ви все одно на ній наполягли. Тому я дійшов висновку, що у приоритеті саме видобуток зразка. На той час, як ми зрозуміли, що відбувається з Дуганом, на мій досвід ми вже нічим не могли йому допомогти. От я і спрямував максимум зусиль на успішне завершення місії. Я маю зауважити, що із завданням ми впоралися. Здається, маршал свердить мене поглядом цілу вічність. Тобто, ви хочете сказати, нарешті вимовляє він, що на відео з самописної камери Гомеса я бачив не вашу ганебну втечу в тваринному жаху, коли ви рятували свою шкуру, а низку спокійних осмислених дій задля виконання місії для подальшого захисту колонії. Я правильно зрозумів? Я кидаю погляд на кішку, вона знизує плечима. Ну, так. Мовчання триває п'ять нескінченних секунд. Кішка відкриває рота, збираючи щось сказати, але маршал зупиняє її поглядом. Чи знали ви заздалегідь, покидаючи купол, що вогнемети виявляться неефективними проти цих тварин? Ні, сер, відповів я. Я не був певен. Тоді чому ви вирішили взяти з собою прискорювач? Насамперед тому, що я найкраще натренований використовувати саме його, а не вогнемет. До того ж, я пам'ятав, що під час двох попередніх експедицій був озброєний вогнеметами і в обох випадках не пережив зіткнення з повзунами. Тому я вирішив, що в даному випадку розумно змінити тактику». Брови маршала сходяться на переніссі, Рот стискується у вузьку безгубу смужку. Я ризикую краєм ока покоситись на кішку. Вона дивиться просто перед собою. Маршал звертає увагу на неї. «Тепер щодо вас, Чене. Чи не можете ви мені пояснити свої дії?» Ви знаходилися там для захисту містера Дугана, чи не так? Так, сер, відповідає вона. Так точно. І ви його залишили, бо я залишила його, бо оцінила ситуацію. Два інші охоронці були моїми друзями. Якби я вірила, що зможу хоч чимось допомогти їм, я б це зробила. Але за фактом наша зброя виявилася неефективною, і я не бачила сенсу згодовувати себе цим тварюком разом з містером Дуганом. «Зброя барса була ефективною. Ви могли забрати її у нього в наказовому порядку та скористатися нею?» «Могла б», – погоджується вона. «Але це не принесло б користі. Лінійний прискорювач не зброє, точний поразка, сер. Навіть відстріли я дугану ногу, він би все одно загинув». Маршал відкидається на стільці, запускає пальці в їжачок волосся кольору перцю з сілью і з силою проводить долонями від лоба до потилиці. «Справа от у чому», – каже він. На початок експедиції нас було 198 чоловік. Коли ми приземлилися тут – 180, а зараз лишилося 175. З демографічної точки зору населення колонії наближається до межі зникнення. Він замовкає і переводить погляд з одного на другу. Тому, на жаль, я не можу жодного з вас відправити в люк для трупів і навіть застосувати до вас хоч скількість серйозного покарання, хоч би як мені самому цього хотілося. Барнс! У мене є вагомі причини підозрювати, що ви знаєте про цих тварюк набагато більше, ніж розповідаєте. Якщо це дійсно так, я хотів би попросити лише про одне – подумайте про свої дії. Якщо колонія загине, ви проведете залишок своїх днів, як той нещасний ублюдок з Роганока. В компанії хрінової хмари Мікі Барнсів. І скажу вам з власного досвіду, хоча мав справу лише з вами одним – це буде нестерпно. Щодо вас, чине, я навіть не знаю, що мені про вас тепер думати. Я починаю підозрювати, що у вас були якісь стосунки з Барнсом задовго до вилазки, і ви це приховали. Хоча мали повідомити. На майбутнє не забувайте попереджати командування, якщо ваші особисті проблеми можуть перешкодити здійсненню місії». Кішка знову поривається щось сказати, але маршал обриває її помахом руки. «Нічого не хочу чути. Просто раджу у майбутньому ретельніше вибирати, з ким зв'язуватися». Командир знову дивиться на мене, на кішку, на мене. «Це все!» Підсумовує він. «Ідіть! Ми повідомимо, коли ви знову знадобитесь!» «Ну що?» – каже кішка. «Повеселилися?» Ми в їдальні. Вечерюємо. Встигли застати пізню зміну. У залі щонайменше тридцять осіб, групами по три-чотири, вони нахиляються один до одного над столами, обговорюють події дня. П'ять смертей за один день у першовідкривальній колонії – страшна справа. І ми звертаємося до стародавнього, як саме людство звичаю, розповідаємо один одному, якими ідіотами були теперішні покійники, намагаючись переконати саміх себе, що з нами такого, звичайно ж, ніколи не станеться. «Так», – кажу я, – «принаймні, командор нас не вбив. Я вважаю, що це перемога». Мої слова викликають у неї посмішку. У комбінезоні кішка виглядає набагато симпатичніше, ніж у повному бойовому спорядженні. У неї ніжне личко в формі серця, і густе чорне волосся до плечей, стягнуто гумкою в низький хвіст. Вона колупається в тарілці зі смаженими помідорами і жилистими на вигляд кролячими стегенцями. Я п'ю із кухля 100 калорій у вигляді протеїнового коктейлю. Та пам'ятаю, я пам'ятаю, що обіцяв восьмому всі залишки даного раціону, але я сьогодні мало не загинув, доки він там відсипався. Так що маю повне право, так? Скривившись, я заглядаю в кухоль. Десять годин на такій дієті, і мені вже набридло. Може влаштувати восьмого в біологічний відділ на місце Дугана, тоді він отримає його раціон. Маршал думає, у нас із тобою секс, так? Я знизую плечима і роблю ще ковток. Мені так здалося. Тягнуся за скибочкою помідора з її тарілки. Кішка плескає мені по руці. Це тебе турбує? Питаю я. Що, підозри командора ніби з плюс розхідником? Так, кажу я. Вона знизує плечима. Ні, я не унітарій і загалом. На мою думку, ти нічим не відрізняєшся від інших чудіків, що записалися в цю експедицію. Я беру її за руки і нехиляюсь через стіл. «Знаєш», – кажу я, – «це найприємніші слова, які я чув протягом тижня». Вона хихикає, а я хапаю помідорку і засовую до рота, перш ніж кішка встигає відреагувати. «Гей!» hey! – невдоволено скрикує вона і б'є мене кулаком у плече. Напевно, залишиться синець. «Що за жарти, Барнс? Ще раз торкнешся моєї їжі, і я зламаю тобі руку <реш> Вибач, кажу я. Можеш з'їсти мою. і простягаю їй кухоль. Вона моршиться і відштовхує мою руку. Дякую, не хочу. Якщо ти хотів помідорів, то чому блонд просто не взяти їх? Чи ти хочеш сказати, що знищив весь денний раціон ще до виласки? Ага, киваю я. Майже. У мене видалися важкі дні. Ой, точно. каже вона. Вибач, я й забула, що ти гинув вчора ввечері. Ти ж що й не збака, так? Вона кладе в рот шматочок і жує й ковтає. Як це? Якщо? «Вилізати з бака?» – вона киває, бере кролючу кісточку і обгризає з неї м'ясо, що залишилося біля хрящика. «Ага, мені завжди хотілося знати, як це – прокинутися після смерті, точно знаючи, що твоє нове тіло ще недавно було білковою біомасою в рециклері. Що ти відчуваєш?» «Ну, – пояснюю я, – поки перебуваєш у баку, ти непритомний, прокидаєшся вже в своєму ліжку». Спочатку трохи дезорієнтований, мучишся чимось на кшталт похмілля і не можеш згадати, як тут опинився. Намагаєшся зрозуміти, чи не напився ти напередодні, але й цього не пам'ятаєш. Останнє, що спливає в пам'яті, як підключався, щоб вивантажити свідомість. Вона відкидається на спинку стільця та киває. Ага, і тоді все розумієш. Так, саме тоді. Зі мною таке відбувалося вже сім разів, але щоразу це як удар по яйцях. Кішка співчутливо посміхається, але раптом її погляд застигає на комусь у мене за плечами, посмішка сповзає з лиця. Я обертаюся і бачу Нешу. Вона стоїть, скрестивши руки на грудях. «Привіт», – каже вона. «Як відбулася зустріч з командором?» Я посуваюся, щоб звільнити місце. Вона переступає через лаву і сідає поряд. «Добре», – кажу я. Точніше очікувано. Маршал погрожував сунути мене в трупозбірник, але все-таки втримався. Неша кривиться. А тобі це досі загроза? Після того, що цей ублюдок зробив з тобою з моменту нашого приземлення, він все ще сподівається тебе злякати. Кішка коситься на Нешу і переводить погляд на мене. Ну, каже вона, командор справді погрожував засунути його в м'ясорубку яйцями вперед. Неша хитає головою і поплескує мені по спині. Сестро, ти і гадки, не маєш, що довелося винести цьому хлопцеві? Ти маєш на увазі медичні процедури так і таке інше? Ага, киває Неша. І все таке. Кішка відвертається і знову береться за кролючу кісточку. Я штовхаю нашу ліктем у бік. Кішка мала важку виласку, не варто ще більше вганяти її в депресію. Неша зітхає. «Короче, немає значення», – каже Неша. «Суть у тому, що навіть якщо засунути Мікі в рециклир живцем, жодного покарання не вийде, бо він все одно нічого не згадає, коли вибереться з бака». «А от якщо спочатку відрізати йому яйця, кинути їх у трупозбірник, потім змусити вивантажити свідомість і тільки після цього зіштовхнути в дірку, тоді загроза спрацює. Тому що він все запам'ятає». Кішка посміхається. Неша посміхається і у відповідь. «Ого», – кажу я, – «бачу, ти все продумала». «Та ні», – відмовляється Неша, – «просто способи познущатися з тебе самі на думку приходять». Кішка з цікавістю оглядає нас. «Ви двоє парочка, так?» Я дивлюся на Нешу, вона знизує плечима. «Більшу частину часу, не рахуючи тих моментів, коли його хтось з'їв або задавило ящиками в коморі. А що, хочеш підкатити до нього?» «Навіть не знаю», – каже кішка. «Чи варто?» – Неша коситься на мене. «Можливо, залежить від твоїх уподобань, мабуть». Я відчуваю, як обличчя заливає фарба, і обидві рогочуть у голос. «Та жартую я!» Неша обіймає мене за плече. «Цей хлопець мій, тільки торкнись його, і я випотрошу тебе як рибу». Кішка скидає руки вгору. «Здаюся». «Не турбуйся», – каже вона. «Я збиралася йти». Вона відсуває стілець від столу і забирає речі. Після того, як кішка зникає, Неша тулиться чолом до мого чола, охоплює долоні у щуку і каже, «Просто, щоб ти знав, кишки випущу не лише їй». Вона коротко цілує мене, підводиться і йде. Коли я повертаюся до себе, восьмий сидить на моєму стільці за моїм письмовим столом і читає щось із мого планшета. Почувши, що я зайшов, він зачиняє вікно з текстом. Тугу пов'язку зі свого нерозтягнутого зап'ястка він зняв. «Привіт», – каже він, зводячи на мене очі. «Як справи?» «Дуже добре», – кажу я. «Ми на чотири трупи ближче до того, щоб у тебе з'явилося своє місце в експедиції». «Ого!» Він прибирає планшет у шухляду столу, встає і потягується. «Ми завжди були соціопатом? Чи це щось новеньке? Покращена версія після перезавантаження? Тобто так, ми соціопат?» Він посміхається. «Вибач, займенника для нашого випадку ще не вигадали». «Схоже на те», – погоджуюсь я. «І відповідаючи на твоє запитання, ні, ми не соціопат, але ми дуже голодні». Босьмий вибухає невеселим сміхом. «Ну ні», – каже він. «Від тебе я нічого не бажаю чути про голод. Я щойно з бака забув. Сам би спробував протриматися на голій протеїновій пасті». «До речі про пасту. Я щойно з'їв протеїну на сто кілокалорій, тож тобі залишилося 200, вибач». Обличчя у нього кам'яніє. «Не надовго тебе вистачило в ролі гарного хлопця, чи не так?» Я мутаю головою. «Не починай, восьмий. Мене щойно мало не вбили, поки ти спав. Це також рахується». Можливо, я забув про це згадати, але я буквально вмираю з голоду, сьомий. Звичайно, він має рацію. І шостий, і я нескінченно бухтіли з приводу збільшення раціону після бака, а порівняно з восьмим ми харчувалися як королі. Я здираю з себе сорочку, жбурляю її на підлогу, сідаю на ліжко і починаю розшнуровувати черевики. Восьмий сідає поряд. Гаразд, каже він. Розкажи, що там діється. У зведенні новин йдеться про чотири нещасні випадки і один зниклий безвісті за межами купола, але це без подробиць. Як таке могло статися? Я знімаю черевики та розтягуюсь на ліжку. Ну, строго кажучи, не всі вони були поза куполом. Один був у головному шлюзі, який, до речі, виведений з ладу, бо в ньому зробили бійницю. Мої слова ніби повисають у мовчанні. Бійницю? І в кого вони стріляли? Я закидую руки за голову і заплющую очі. У «Повзунів?» Восьмий знову сміється, але вже веселіше. «Араз, зрозумів. Ти пожартував. А що там сталося насправді?» Вони насправді закачали в шлюз плазму, щоб знищити повзунів, які проробили пролом у підлозі. А принагідно засмажили вважай, уже мертвого ідіота на прізвище Галахер. «Повзуни – це тварини, сьомий. Ніхто не витрачатиме плазму на вбивство тварин». «Ти, певно, мене не почув. Ці тварини справді зробили пролом у підлозі шлюзу». «Тобто, коли ти кажеш «зробили», ти маєш на увазі...» «Я маю на увазі, що повзуни пробили дірку в металевій підлозі, а потім почали скочувати її як килим». «Скочувати? Думаєш, вони забрали підлогу?» Я смикаю плечем. «Схоже на те». «Планета бідна на залізну руду, сам знаєш. Можливо, для чогось їм знадобився метал». «Ого!» – восьмий чухає в потилиці. «Пасунься». Я звільняю йому місце, і він лягає поряд». Відчуття, як і раніше, дивне, але за останні 24 години в моєму житті сталося стільки дивних подій, що я майже не звертаю уваги. Ніхто не думав, що ці звірятка не винні, каже восьмий. Але одна справа знати, що вони небезпечні, і зовсім інша, що вони здатні прорвати наскрізь металеву обшивку кораблячина, так? Ти не помилився. Я збираюся продовжити, але натомість позіхаю на весь рот. З позавчорашнього дня мені жодного разу не вдалося поспати більш двох годин поспіль. Що там з обшивкою я не бачив, брехати не буду, але дірку в підлозі шлюзу спостерігав на власні очі. А ще спостерігав, як купка повзунів завалила двох озброєних до зубів охоронців та одного на смерть переляканого біолога. Видовище не Ти хочеш сказати, що бачив, як повзуни прогризають армовану броню в 10 міліметрів завтовшки? І як саме прогризають, я не бачив. А от як вони повзають бронею, доки не повалили підготовлених і озброєних бійців? Так, бачив. Оскільки хлопці загинули, неважко припустити, що з сантиметровою бронею повзу не впоралися. Восьмий, підвівшись на лікті, не висає наді мною. Але ж це не синітниця. Жоден вид тварин не розвиває здібності, які непридатні в їхньому природному середовищі. Навіщо крижаному хробакові вміння прогризати броню, яка може зупинити потужний заряд, випущений з лінійного прискорювача? «Гарне запитання», – кажу я, і знову позіхаю. «Я дам тобі гарну відповідь, коли прокинусь». Восьмий продовжує говорити, але його слова зливаються в мірний глухий гу. Останнє, що я пам'ятаю, як просідає і знову розпрямляється матрац, коли восьмий встає з ліжка. Вже кілька тижнів майже кожну ніч мене переслідував один і той же сон. Ні, скоріше бачення». Воно завжди наганяло мене на межі сну і неспання, коли я тільки починав занурюватися в забуття або навпаки прокидатися. Ще з цієї причини я давно не зберігав даних. Боявся, що під час регенерації стався якийсь збій у процесі якийсь глюк. Якщо так і було, я не хочу, щоб він назавжди надрукувався в моїй особистості та свідомості. Ще менше мені хочеться, щоб цей глюк помітили штатні психологи та запропонували повністю стерти всі дані та завантажити мене з нуля. У вісні я ніби знову на Мідгарді. Біжу лісом, що тягнеться вздовж хребта Ульріських гір. Там є туристична стежка, 800 кілометрів недоторканої дикої природи, гірських водоспадів, прекрасних видів, що простягаються, наскільки вистачає очей, і дерев, що виросли з насіння, посаджених 300 років тому колоністами, які займалися початковим терраформуванням. Я пройшов цією стіжкою з кінця в кінець чотири рази. На Мідгарді повно вільних просторів, але ці гори – найпустельніша з усіх пустельних міст на планеті, яка і сама здебільшого є пустелею. За весь час, проведений у походах, я зустрів там не більше двох-трьох людей. Я вже розбив табір, для ночі влізь, сиджу на колоді, дивлячись на полум'я багаття. Поки що нічого незвичайного, правда? Можливо, я просто сумую за домом. Але потім я чую звук, ніби хтось відкашлюється, піднімаю очі. І навпроти мене біля вогнища сидить гігантська гусениця шовкопряда. Здавалося б, тут я маю злякатися, але нічого подібного. Ця частина досвіду, що переживається мною, найбільше схожа на сновидіння. Ми розмовляємо з шовкопрядом, принаймні намагаємося поговорити. Рот у нього рухається, звідти відлітають звуки, які начебто складаються в слова, але я не можу вловити їхнього сенсу. Я прошу його зупинитися, говорити повільніше, трохи розбірливіше – тоді нарешті зможу його зрозуміти, але він не слухає мене. Він розмовляє і розмовляє, поки в мене не починає боліти голова. Я дивлюся на багаття. Воно горить, як у запущеному задом наперед відео. Дрова стають цілими, дим із повітря всмоктується назад. Коли я знову піднімаю погляд, гусениця тане. Розчиняється в повітрі, стає менш щільною, поки від неї не залишається одна посмішка. Зрештою, зникає і посмішка і я провалююся в інший, глибший рівень сновидіння, яке іноді бачу вже багато років. Я знову Мікі-2 і повзу зовнішньою обшивкою корабля до шлюзу. Шкіра відшаровується шматками, і кров із пошкоджених судин зрошує тіло, як під при високій температурі. Я захлинаюся кров'ю, вона наповнює рот, стікає в горло та легені, я зупиняюся і тягнуся до застібок шолома. Пальці роздулися, як сардельки, їх розчепирило в різні боки, але мені вдається відсунути одну, а потім і другу кліпсу. Шолом летить геть, і абсолютний вакуум висмоктує з мене все до краплі Повітря, кров, кал, внутрішні рідини. Здавалося б, тепер я маю померти, але чомусь не вмираю і не можу зрозуміти чому. Я розліплюю запеклі губи і втягую повні легені порожнечі. Але перш ніж закричати, я раптово прокидаюся весь у холодному поті. І продовжує вдивлятися широко розплющеними очима в темряву.